Fără voi. Adaptare radiofonică După comedia cu același nume Demolier Traducere de Sica Alexandrescu Și Mircea Ștefănescu Întâmplările lui Zganarel? Dacă Nu să vă facem cunoștință cu acest simpatic, dar bucrucaș personaj, om din popor, plin de haz și de bun simț. În întâmplarea de care ne vom amuza azi, eroul nostru întruchipează un țăran, tăietor de lemn, care își câștigă pâinea vânzând oamenilor legături de strălucire pe care le adună din pădure. Meseria nu îi displace. Fiind o fire visătoare, Poenile și luminișurile exercită asupra lui o atracție deosebită, și nici când nu se simte mai bine decât atunci când are alături butelcuța cu vin. Într-o astfel de situație se află acum, când are să facă față ieșirilor violente ale nevestei care îl suduie. Ascultați acest pașnic dialog între Zganarel și soția lui Martin. Ei, uite că nu vreau. Și așa se știți că fac ce vreau. Eu da. poruncesc aici. Eu da. sunt stăpânul. Și eu îți spun că vreau să te poș pe placul meu. Și cum nu m am măritat cu tine ca să-ți îndrublesc temățiile? Ce pacu se da. vastă o Și câte dreptate are Aristotel când spune că o femeie e mai rea decât un drac. Ia da, uite la el, deșteptul. Sări cu un al lui de Aristotel. Te cred că deștept? arată un meșter de surcele în stare să judece ca mine. Da. Care să fie slujit șase ani la un doctor vestit și care să fie știut în tinerețe abecedarul pe din afară. Blestemat te fie ziua și ceasul în care m-am dus să spun da. Blestemat să fie încoloratul de notar care m-a făcut să -mi... Să-mi scălesc Ai da, și mutră, tocmai tu să te plângi În fiecare clip ar trebui să mulțumești cerului că sunt nevastă Era tu vrednic să te însor cu o ca mine Da, e adevărat că mi-ai făcut prea multă cinstă uh, Ai, da, Știi, uh, să nu încep acum să vorbesc Ce-ai că... ce, ce, ce spune? De, ce spune? Destul, destul, uh. destul să masa. Ce destul? Ajunge că știm ce știm ce Și să zici bărea prostă că ai avut fericirea să mă găsești uh. Adică am avut fericirea să te găsesc cu un bărbat care m-a adus la sapă de lemn, un stricat, un hain care mănâncă tot ce am. nu adevărat o parte mea. Dar de dimineață până seara nu face decât să joace și să bea. Ca să-mi treacă de urâță. Da, și în timpul asta eu ce să mă fac cu toată familia pe cap? Fă ce-ți place. Cu patru bieți copilași în spinare. Pur jos. Oare fiecare dimineață mi cer pâine. de le bătaie. Când eu am mâncat și am băut bine, vreau ca toată lumea să fie sătulă da, în casa mea. Da, da. Și crezi, bețivanule, vanule, că o să mă mergă multă vreme, așa. Ne va să fi bune și eu mai încetisesc. O să țin dur veșnic o braznicia și desfrâul. Ne va să nu ne aprindem. Nu o să găsesc eu mijlocul să te fac să-ți vezi de treabă. Ne va să știi că nu sunt prea răbdător din fire nu și ca am mână grea. Nu, mai pot de amenințările tale. Draga mea, nevestică, mi se pare că e mare să să te rezolvat. Nu mă eu că nu mă tem de tine. Scompa mea jumătate. Văd ca ai poftă să te ceva. Ce? Crezi că mi-e frică de vorbele tale? Dulcea mea, comară, o să-ți rup ah, uricile! Bețimule! O să te bat! <gără> Suge bupe! O să-ți moi spinarea! Nu te O să te zlopesc! Le ne rușina, tu le fațarnicule, mișeul, le ficaosurile, colnicule, golanul, le pus la bun de ștreag. Bun, ah, da. să zic că țin cu tot din a Da, atunci să cunoști ce cu voi. Ce credeți? Se cam îngroase gluma. Haideți, Granarel Potolește, că uite, se apropie cu Robert, care pare foarte supărat de ce vede și aude. Da, ce e asta? Ce tică Al n-ai bine I, uite cum își bate nevasta, păcătoslu! Uite cum o bate! Așa vreau eu să mă bată! Da, atunci e altceva! A? De ce te amesteci, dumneata? Nu, am greșit. E treaba dumneata? Nu, ai dreptate. Auzi neobrăzatul, nu dă el voie bărbaților să-și bată nevețele. nu mai nimic. Ce-ți pasă dumneata? Nu-mi pasă. nu ți se treabă. Nu mai vorbă, nimic. Nu-mi place mie să mă bat. Da, sunt de aceeași părere. Nu mă bate pe socoteara dumneata? Da, da, e drept. Ce ești un prost când te amesteci unde nu te prindești? Au, au, au, Îți cer iertare din toată inima. Găi înainte scarme, nu? burdușește bine, nevasta. Te mai ajut și eu, dacă vrei. Și dacă n-am poftă? Nu, e, atunci e altceva. Vreau să o bat dacă vreau. Și nu vreau să o bat dacă nu vreau. No, foarte bine. E nevasta mea, nu a nu spui, dumneata, o Nu să-mi spui ce se face. Da, firește, N-am nevoie de ajutorul dumitare. Mă rog, mă Și mă... ești un obraznic când te amesteci altea. Află că zice. Să nu-ți bazi unde nu-ți fierbe nasul Puh. Și dacă, dacă nu o ștergi Te șterpești Hai să ne împăcăm, Martien E dăm mâna. Poți mai bătut în halul ăsta Asta nu e nimic, Mati E, da mâna Nu vreau Nevestic că... Hai când îți spun Nici când e, Hai, hai, hai Nu vreau, se... vreau să-mi tracă furia În e, flecuri e, e, Hai când n-a fost nimic Să mă mi pace e, de -mâna, -mi dă mâna când spun Mai ai bătut prea rău E bine, uite, își cer iertare da. Albastră, Bine, mâna. te ia. Dai să-mi o plătești da, tu Trebuie să fii nu știu cum Ca să iei lucrurile astea înseamnă da. În niște nimicuri Care sunt chiar folositoare în dragoste da. Din când în când Și cinci sau șase lovituri de băți Între oameni care se iubesc nu fac decât să le învioreze dragoste Sigur, sigur Lasă, lasă, Martin, că mă duc în pădure și sfăgăduiesc să-ți fac azi la solciere Bine, bine, bine O sută de gătăvă bine. bine, bine Bine că s-a dus dar așteaptă tu, că oricât m-aș preface furia, n-o să-mi treacă Și nu mă las până nu ți-o plătesc într-un fel sau altul Pentru loviturile pe care mi le-ai dat Ți-o plătesc eu, ți Martini furios, furioasă, poate că are și de ce S-a așezat pe un butuc din poiană și lovește nervos cu piciorul în pământ Nu cred că te așteaptă lucruri pe a plăcute el. Ci ți a fi pregătit ca răzbunare să mai așteptăm puțin ah, Pe par apar doi necunoscuți Par îngrijorați și discută cu aprindere Cufundat în gândurile ei Martin nu observă pentru moment Dar nici dânsii n-au deocamdată aerul Să-și dea seama de prezența ei Așa că. Ce vrei, viețuieu meu, Luca? Trebuie să facem ce ne cere stăpânul. Și pe urmă, și unul și altul. Trebuie să ținem la sănătatea fiicăsiei. Pe urma căsătoriei ei, amânată din pricina bolii, o să ne alegem și noi cu ceva. Da. Ora se mână largă da. și bogat, și are mai multe drepturi la mâna ei. Și deși e înclină pentru un oarecare leandră, știe bine că tatăl să nu s-a niciodată să-și-l facă cinere. Da, uș, ce trăznaie, să-i trăznească stăpânului prin minte. Când vede bine că și dofturi, e mai grozav Dau din coț în coț degeaba De multe ori, după multe căutare, dăm peste ceea ce ne trebuie tocmai acolo unde nu ne așteptăm Hai, delicată Trebuie să mă răzbun cu orice preț Loviturile astea de băți mi-au căzut greu la inimă, nu le pot înghiți și... Nu oh. oh. oh. <laughs> doamne <'le, laughs> vă. <laughs> vă. vă ce viertare. Nu vă vedeam că mintea mă mi să caut ceva ce mă muncește hey, Fiecare cu grijile lui pe lume. <laughs> Ei, Și noi căutăm ceva ce-am dorit să găsim <laughs> Da <laughs> V-aș putea fi de vreun folos? E, poate că, da, da, poate că da. da Vrem să dăm peste un om deștept Vreun un doctor iscusit da. în stare să aducă oarecare alinare fetei stăpânului nostru Peste care a dat o boală de pe urma căreia s-a trezit deodată mută da? Doctor peste doctor și-a toată știința ca să o vindece Degeaba da. Ei da, se găsesc uneori oameni cu taine minunate, cu leacuri de ale lor neștiute, ce? care izbutesc de multe ori ce n-au putut să facă ceilalți. Ei, noi așa ceva căutăm. Mm, hai, hai, hai. Da. Hai. Da. Ca... Ce grozavă născocire îmi trimite cerul ca să mă răzbun pe golanul meu <laughs> nu ți n-ați fi putut nimeri mai bine ca să găsiți ce căutați Fiindcă noi avem aici în sat pe cel mai minunat om din lume pentru bolile fără nădejde O, oh, vai, rog-te, unde putem da peste el? Îl găsiți acum în pădure Cum, cum? De... Își trece timpul tăind lemne, știi? Un, un doctor care taie lemne? Aha. Poate vrei să spui că și o moară vremea culegând ierburi de lac? Nu! No, nu! No. E un om pomenit care așa nu? înțelege el să petreacă. A. Un om, așa, cu capul, ciudată, să plin de toane și pe care nu l-ați luat niciodată drept ce este. E. Un mbrăcat bălțat ca naiba Se preface uneori că nu știe nimic yeah. a, Își ține învățătura pentru el Și fuge ca de dracu De orice prilej de a-și folosi darurile minunate Pe care i le-a hărăzit cerul pentru treburile doctorice Să te crucești, nu altceva uh -huh. Cum toți oamenii mari au trăsnit de-astea Un grăunde de nebunie cât de mic amestecat în știința lor oh, Nebunia ăstuia e mai mare decât cei ai putea închipui Fiindcă ajunge uneori până acolo, că pentru a recunoaște cât te știe, așteaptă întâi să-l iei la bătaie. Cum, Și, cum, a, cum, da, da, cum? Da. Și vă pun din capul locului că nu o să ieșiți cu el la nicio socoteală. Că nu o să mărturisească niciodată că e doctor dacă l a făcut țigneala până nu-ți spune fiecare mâna păcăte un băț. Și nulosilii croindu-l să recunoască până la urmă ce o să vă ascundă la început eee. Da, da, așa facem noi când avem nevoie de el <laughs> Ciudată nebunie E adevărat, e adevărat Dar după asta o să-l vedeți că face minuni Cum îl cheamă? Sganarel Da, e ușor să-l cunoști Eu un om așa cu o barbă neagră și răsfirată Și poartă un guler încrețit La o haină galbenă verde O haină galbenă cu verde? Așa E doctor de papagal? Da, e adevărat că e atât de iscusit Hai de mine E un om care face dalea nefăcute Ce aștept? Cum? Uite, acum șase luni toți ceilalți doctori lăsaseră o bolnavă în voia soartei. De peste șase ore lumea o credea boală și o pregătea de mormântare. Ah. Cât i-a dus cu sila la omul de care vă vorbesc. Hey, hey, hey. Se uită la ea. A? Îi toarnă pe gât o picătură de. Bă, de ce? De nu știu ce. A? Și pe loc, femeia se scoală din pat. Și se apucă să umble prin o daie, ah. Ca și cum nimic nu-i s-ar fi întâmplat oh. Iote, Trebuie să fi fost vreo picătură de seamă de aur. E prea poate Și uh, nu sunt trei săptămâni De când uh, un copil de 12 ani a căzut A căzut? Uh, a, că a căzut uh, din ce? To Tocmai din vârful Deci ah. Deși a sfărâmat de caldarâm capul, ah, brațele, picioarele okay. ah. Nu s-o vine omul nostru mm. Că l-a și frecat pe tot corpul Cu nu știu ce alifie Pe care doar el ah, Se pricepe ah. să o ah. Și pe loc copilul și-a luat picioarele la spinare Și-a dat fuga să se joace în bine Eu o Se știi că omul ăsta cunoaște toate lea mai e vorbă Pierlu, alar Taman ăsta e omul nostru Hai, hai, hai să-l debuim la Iotreia. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru bucuria pe care ne-ați da, făcut-o. Dar nu, cumva să uitați ce v am spus de la început. Acum eu mă duc și aveți grijă! Tui, tui! Mă luați, mă luați, mă luați, mă luați, am avut mare noroc să ne ia femeia asta în drum Mare, mare Și eu unul încep să cred că o să o scoatem bine la capăt hai, hai, hai să mergem Ia stai, ia stai Ia stai Auzi pe cineva care taie lemne și cântă O fi chiar doctor Să ne apropiem, să ne apropiem Legea mea, am muncit destul ca să-i pot trage o dușcă. Să mai răsuflu puțin, uscăturile astea sunt al mei bine sărate. Dulce ești, ploscuță dragă, Dulce ești când faci gâl, gâl Și te asugi o viață întreagă, Dulce ești când faci gâl, -gâl. Dar tu și mai dulce ai fi, și musoata mi-ar răvni, dacă într-una ai gâlgâi, și în veci nu te-ai și... În... Ei, ei, hai, hai, hai, hai, să nu, să nu ne lăsăm cu priși de jale Ele, și eu zic, Ele, să știi că i-am mirosit urma și că i-am pus juvățul păgăte. De de <laughs> Să-l vedem mai de-aproape, de hai Și mușoarta mi-a râvnit, dacă înțelură ai ei, dracii, cine ori fie ăștia? Se uită la mine, mă măsoară și se sfătuiesc. Ce-l fie având de ghină? Domnule, domnule, domnule, Hai? pe dumneavoastră nu vă cheamă Zganarel? Ce? Cum? Vă întreb dacă nu sunteți dumneavoastră un domn care se numește Zganarel? Da și nu. Asta târnă de ce vreți cu el. <hă>, nu vrem decât să arătăm toate cinstea pe care o purtăm. A, dacă e așa, atunci și eu sunt cel ce se numește Zganare. Domnule, suntem încântați să vă vedem. Am fost îndreptați spre dumneavoastră pentru ceea ce căutăm. Și vă rugăm fierbinte să ne dați ajutorul de care avem nevoie. Dacă e ceva, domnule, care privește mica mea negustorie. Sluga dumneavoastră nu? domnule, nu trebuie să vi se pare ciudat că veni la dumneavoastră. Da, da. Oamenii iscuși sunt totdeaura căutați da, și da. noi știm de ce sunteți în stare. E, e, e drept domnule, că că nu mă bate nimeni pe lume în surcele. Oh, domnule. Da, nu, nu, nu, eu nu fac treaba de mântuială Și când iese din mâna mea surcea asta, E surcea. Și ce mai sunt ce, nici nu poți zice pis. Dar nu e vorba de asta, domnule. Dar le și vând cu 110 bani, 100. Vă rog, vă rog, să nu mai vorbim de asta. Nu, nu, nu, nu, nu le dau niciun deschai mai puternic. Domnule, noi știm cum stau lucrurile. Dacă știți cum stau lucrurile, domnule, atunci să știți că așa e Domnule, să nu ne bate joc nu, nu, nu, nu, nu, bă, joc de loc Dar nu pot să să las mai jos nimic Vă rog, vă rog să vorbim omenește Băi, bă, Poți să vă dea în altă parte Ceva mai ieftin Dar sunt surcele între surcele Și surcene ca astea mai rar Hei, domnule, dar ce-a vorbă de poman? Nu, nu, vă jur că nu vi le dau mai jos Chiar dacă ați luat toată păturea Of Nu, nu, nu, of, nu, nu, precis ăsta e prețul Vă vorbesc deschis și eu n-am obicei să cer mai mult Dar se poate, domnule, ca un om ca dumneavoastră Să se ține de caragioslăguri de astea grozolane cum? Să se coboare până a vorbi astfel Ce? Ca un învățat ca dumneavoastră Un hmm? doctor faimos cum sunteți Să vrea să ascunde de lume darurile frumoase pe care le are Vă rog, domnule, vă rog Nu vă mai feriți de noi Acum, Toată prefăcătoria asta Uite, popa nu e popa nu s-a înghide, noi știm ce știm. Dar ce anume... <laughs> ce aveți cu mine? Dar drept cine mă lua Drept? Ceea ce sunteți? Dreptul mare, doctor! Do doctor ești tu! Eu nu sunt și n-am fost niciodată! Au la a scrânteala lui Domnule, nu vă mai osteniți să spuneți nu Și să ne ajunge mă rog, vă, să luăm măsuri pe care nu le-am dorit Măsuri care ne-ar mâhni peste măsuri Doamne Dumnezeule, dar luați tu ce doriți, domnule Eu nu sunt doctor și nu princep ce vreți să spuneți Luca, văd că trebuie să folosim leacul ăla Domnule, încă o dată Vă rog să mărturisiți ceea ce sunteți ei, fie dracul dracu al dracului. Nu-i mai fie, ia viața ta anuală seacă. Și dați-vă odată pe față că sunteți doctor. Turbăi, nu! Ce să mai tăgăduiți, că de tu tu tot să știi? Ce atâtea Unde o să vă ducă? Domnilor, scurt și lămurit. Principeti odată că eu nu sunt doctor. E, nu sunteți doctor. Nu. Nu sunteți doctor? Nu! nu. Dacă vă spun odată că nu, nu. Ei, fiindcă așa doriți, da. nu avem încotro. Luca, debitele. Da. Uite. Ce vezi? Ce vezi? Ce, ce? Nu sunteți doctor? Da. Nu sunteți doctor. Nu sunteți doctor. Doctor. Doctor. Doctor. tot ce Doctor. să Doctor. domnule! De ce? De ce Doctor. domnule, Doctor. Doctor. Doctor. Doctor. Doctor. Doctor. De Domnule, de ce să le supuneți la obligația de a vă rupă-ți pe spinare? Mă doare în suflet. Pe viața mea. să cred că dacă nu mă ordă în că am tras așa, ca într-un bău. Ce n-ai pe băbă năzării, domnule? mă va de glumă sau va veni chem să bate câmpii când i dați zor că sunt doctor? Cum? Tot nu v-a trecut? Și iar te găduiți că sunteți doctor? Nu să mai dracu dacă sunt, domnule. a să zică tot de deaba. Todos entender, doktor. Lolo, bir açu. Ah! Ah! Doğru, sağsın. Doğru. Ah! Ah, bir de doğru. Bin. Dacă vrei să-mi doctor, poftim. film! Chiar, chiar și-i dacă doriți. Dacă doriți cu toate la Mai bine, mai bine mă învoiesc la orice decât să mă deznodim bătăi. Așa da, domnule. Sunt cântat că va veni mintea la loc. Eu nu mai pot să-mi Când vă văd, vorbim de așa, ca oameni. Vă cer vă cer din tot sufletul. Să nu vă fie să ne iertați de îndrăzneală Să ne iertați Oare să mă șed eu Și să fi ajuns doctor Fără să-mi fi dat seama Domnule, domnule Nu o să vă căiți arătându-vă ceea ce sunteți Și veți vedea Că o să fiți foarte mulțumit Dar domnule, ia gândiți-vă bine Nu cumva vă înșelați E sigur, sigur de tot că sunt doctor? Să-mi dacă nu e așa Doctor, doctor? Negreșit Să mă ia dracu dacă știa Banca Bancă ce? <laughs> Sunteți cel mai scuzit doctor din lume e, e. Da Un doctor care a venit de hac La nu știu cât mar, de bol Doamne De mai bine de șase ore Toată lumea credea de o femeie că a murit Era cât pacit să fie îngropată când duc la vas. Eu, eu? Da, da, dumneavoastră a. Cu o picătură de nu știu ce Ați făcut-o să-și vină în fire Și să umple prin o daie un băiețaj de 12 ani S-a prăvălit de pături la biserice, Deși a zdrobit și capul și picerele și brațele Da, da Cine a Eu, eu, eu Acum nu știu dracul a a pus coada pe spinare <gânt> Care s-a da. și la valvârteș Să se joace în bine a, a, a, a. Ia uite, mă eu, În sfârșit, domnule o să aveți numai mulțumiri de pe urma noastră Și o să câștigați tot ce voiți mai să ne lăsați să vă ducem unde vrem noi O să câștig tot ce vreau? Da, da? Așa? Da A, nici nu mai cap îndoială că sunt doctor uitați vă ah. ah. Dar acum mi-aduc bine aminte Sunt doctor Despre ce este vorba, domnilor? Unde trebuie să ne transportăm? Ai văzut, ai văzut mm -hmm. Veniți cu noi E vorba să vedeți o fată care și-a pierdut graiul. Pot să vă jur că nu-i-am găsit eu? <laughs> <laughs> e glumeț, doctorul nostru? <laughs> Haidem, domnule! Iana a rămas goală. Pe șosea, drumeții se uită cu mirare la grupul celor trei care se îndreaptă spre locuința bogătașului Geron. În frunte, Frantus, cu mâinile la spate și plin de sine, pășește zganarele. În urmări, Luca și Valer calcă și ei apăsat, pătrunși de importanța descoperirii făcute. S-au prit cu toții pentru o în fața unei case scunde. Valer alerg înăuntru. Ce, pari îngrijorat, zganarel Te cred, te întreb cum ai să ieși din încurcătură m? Încep să-ți faci planuri Foarte bine Uite că Valer a ieșit din casă ducând cu el un halat de doctor Ia să vedem Ți-a de bine? Mm, admirabil Parcă de când ieși nu ai purtat decât astfel de haine Și pălăria țăguia de pe cap îți dă și mai multă prestanță Nu-i așa că cerul începe să-ți se pară mai puțin înourat? Mm? Hai, puțin curaj, zganarele ai să dai ochii cu bătrânul Geron și cu simpatica doică Jacqueline. Deocamdată, Valer și Luca te prezintă stăpânului casei. Așa se și convine, nu? L-ați adus? adus, Da, domnule, cred că veți fi mulțumit. V-am adus pe cel mai mare doctor din lume. Da, firar, mai mare, dintre ei mai mari. De n-are pereche pe pământ. Toți să-i las nu sunt buni să-i scoată pantofi E un om care s-a trecut în vindecări minunate <gri> Care i-a întors de la groapă chiar pe unii dădea dădea ortu După cum v-am spus însă, e cam mofturos Și are uneori clipe când se pierde și nu mai pare deloc ce e Da, face pe să se prostește De zice uneori, iertați de vorbă proastă, că e o lecuță țăcălit la cad <gri> Dar când te uiți mai bine, e tot numai învățătură până în vârful urechilor Și de multe ori spune lucruri foarte adânci Când se pornește, parcă e o mare Așa cum ar citi din ceasul <laughs> Aici i s-a și dus Bucu, și toată lumea aleargă la el. Ah, mor de nerăbdare să-l văd! Atăceți-mi îndată Hai, Luca! mă duc să-l Ei, Jacqueline, de ce nu scoți scos nicio vorbă? e una aș pune mâna în foc, domnule Sheront, că nici asta nu o să fie mai brească la ilans O să fie aceeași poveste. Și după capul meu prost, a mai bună doftorie pentru domnșoara noastră ar fi să-i dăm un bărbat cu voi mic și chipești, pe care să-l aibă la inimă. Doi do do cu doi copii, amistici în toate. Da, numai că eu vă spun și tot vă spun că pe toți ăștia nu dau nicio parachioară, că fata dumneavoastră are nevoie de altceva decât de redem și de seminechie și că un bărbat este adevărată buruiană Plasturile care le cuiește toate necazurile, fete hey, Crezi, Jaclyn, cum aia cineva acum cu peteșugul pe care l-are? De ce nu s-a măritat când am vrut eu s mărit? Hey, uite, cum s-a împotrivit voinții mele Păi, cum să nu se împotrivească? Ați vrut să-i vă pe gât un bărbat pe care nu-l iubește Ia să-i fi dat pe domn Leandră După care frig frige inima V-ar fi ascultat ca o mielușa Și mă prind Că și acum ar lua-o? Uite așa multă cum e. Dacă ați vrea să-i o da Nu, no, Leandră, nu e pentru ea. N-are averea celui Da, dar are un nunchi mare bogătaș pe care o să-l moșculească. Toate averile astea care încep cu o sunt de de vânt. E? Numai ce în mână nu -mi minciună. Și poți când să rămâi cu buzile umflate când te bizui pe o avere care e în mâna altuia. Moartea nu-și pleacă totdeauna urechea la dorințele și rugăciunile domnilor moștenitori și ai tot drăgazul să ți se lungească urechile de foame dacă aștepți moartea cuiva ca să trăiești Da, dar numai că eu atâta știu că în căsătorie ca și în orice mulțumire face mai mult decât bogăția Tații și mamele au afurisit-o asta de obicei ah. să-mi trebuie cât are băiatul sau cât are fata Stai da, cu mătru Pier care și-a dat-o pe Simone după narodul de Toma Pentru că avea un pietic de vie mai mult decât în Roben după care era moartă fata Și acum uite de la ea cum s-a îngălbejit, ca o gutuie Și mai viața nu e aia pe care o duce cu toată via mm. Asta ar putea să vă intre la cap, domnule Atât ai pe lumea asta, ce-ți-e drag Dar Mai repede i-aș da fie un bărbat pe care să-l iubească decât toate averile. de ea Ai, Doico, ho, nu mai poate când că mai ai asurzit Daci și nu te mai aprinde atâta, Doico C o să-ți ia loaptea în foc Domnule, Geront, domnule Geront, fiți gata, vine doctorul <gătă -i> Domnule doctor, <gătă -i> Domnule, sunt încântat să vă văd în casa mea Și-mi scot pălăria în fața dumneavoastră Ne sunteți de mare tribuință <coughs> Hipocrat zice... Să ne punem amândoi pălăriile pe cap Așa zice Ipocrat? Da În care e capitol vă rog? În capitolul despre pălării Și dacă așa zice Ipocrat, așa trebuie să facem <laughs> mă rog. Domnule doctor, aflând despre isprăvele minunate mă, Cu cine vorbiți, vă mă rog? Cu dumneavoastră <laughs> Eu nu sunt doctor nu sunteți doctor? Zău că nu. Zău că nu? Nu. Ia-te-mi, Ia te rog, bățu, pentru o clipă, domnule. Vă să zic că nu sunteți doctor. Zău că nu sunt. Zău, zău. Acum a -a. sunteți doctor. Da, Nici eu n-am avut vreodată altă diplomă. <fâu> ah. Ce de pramație de om omul pe care mi l-ați iat V-am spus, v-am spus că un doctor glumeț, un galagios. Domnule, vă cer iertare pentru îngăduința pe care mi-am... Domnule, sluga dumneavoastră... Îmi pare rău nu e de loviturile de e văz, face. pe care am avut cine să vi le că Să nu mai vorbim de asta. Domnule, am o fată pe care a cuprins o boală ciudată. Sunt fericit, domnule, că fata dumneavoastră are nevoie de mine. Și v-aș din suflet să aveți și dumneavoastră nevoie de mine Mulțumesc. Împreună cu toată familia Mulțumesc. Pentru a vă arăta dorința arzătoare pe care o am de a vă sluji să văzut recunoscători pentru aceste sentimente Fiți încredințat că vă vorbiți din adâncul Când faceți prea cine este. Cum se numește fica dumneavoastră? Lucint ah, Lucint Ah, ce nume bun de vindecat Lucint Lasă-mă, lasă-mă, Lucas, îi spun stăpânului Ce înseamnă tot caradioslă cu ăsta? O mor, o vină lasă l pe domnul Da, Hai. da, dar domnul tatăl fetii Și are inimă, și are pinte Dar și este femeia asta Trupe <laughs> E doi ca un mic copilaș De-al <laughs> da, Scuzați-mă puțin Mă duc să văd ce face lui Jacqueline... Nu, nu, nu mai mă fate la capului ca Jacqueline, treci și dă să sucă plotului Ești doar doi ca în casa asta Ia, ia-o mai domnul I-am dat să sugă Ia-mi multă vreo de tine! Ja. Dragi, ja. grozavă, mă asta, Doi că. Dar da, ce povestește, domnul? Toate leacurile da. mele, toată învățătura mea, toate priceperea mea sunt la picioarele dumitale da. și. Cu voia mea, văză, domn doctor, vă rog să-mi lăsați muerea în pace! Cum? E nevastă da. a dumitale? Păi da! Ah, păi zău, că nu știam! Și mă bucur din dragoste și pentru unul și pentru altul! Da. Jacqueline! Da. Trei de doi să sucă Domnule doctor, fița o să vină dată. Domnule Jeront, o aștept și eu și medicina Medicina? Unde e? Aici, în cap Foarte bine Dar fiindcă trebuie să por de grijă întregii dumneavoastră familii Eu am să cercetez puțin și pieptul doici Doică Poftim, domn doctor Doică Lasă, lasă, n de o de asta și tu, Luca, dă-te la o cred că nu sunt destul de mare să mă apăr și singura? Dacă îmi face ceva care nu se face... E datorința doctorilor să se uite la sânătorților. Mai, mai pune să vă datorința în cuie. simt! Iată și fata mea. Dânsa e bolnava? Da. Altă fată nu mai am. Și-ar fi pentru mine cea mai mare durere dacă s-ar prepăti. Ah, să nu facă una ca asta. N-are voie să moară fără prescripția doctorului. E un scaun. Apropiate te Sint Așa lui Sint Uite, o bolnavă care nu te prea dezgustă Și mă prins că un bărbățoi care să pleznească de sănătate S-ar împăca destul de bine cu ea oh, Dom'le doctor, aș făcut-o să râde Cu atât mai bine Când doctorul face pe bolnav să râde E semn bun, e cel mai bun semn din lume e, Ia să vedem despre ce este vorba? Ce aveți? Ce rău simțiți? Ha-hi-ho-ha -ha. ha, ce spuneți? ha hi ho ha ha -hi ho Cum, cum? Ha-hi-ho Ha-hi-ho? Aha... Nu înțeleg, ce naiba de limbă e asta? Domnule asta e boala ei. Viața lui Sin s-a trezit mută fără ca până acum să putem afla pricina Și întâmplarea asta i-a mânat eu. Dar de ce? De cel care trebuie să o ia vrea întâi să o vadă sănătoasă ca să meargă mai departe Și cine e prostul ăla care nu vrea că nevastă sa să fie mută? Unde nu de Dumnezeu să o lovească pe nevastă mea boala asta? Numai asta n-aș dori eu, o să o văd vindecată În sfârșit, domnule, vă rugăm să faceți totul pentru a vindeca de tulburarea asta ah, vă, rog, vă rog, vă rog, nu vă speriați Ia, spune-ți-mi, asta o supără mult? Da, domnule Cu atât mai bine Are dureri mari? Foarte mari Cum nici nu se poate mai bine Domnișoare Da-ți-mi mâna Oh, uite un puls care arată că fica dumneavoastră e mută nu? Da, domnule, asta e boala I-ați găsit-o dintr-o dată Ia uitați-vă cum ia gheceboala Noi, doctorii cei mari, ne dăm seama de totul de la început Iată-te, halal, doctor, nu-i mm, da. Un neștiutor s-ar fi încurcat Ar fi sucit -o, ar fi învârtit-o și ar fi spus baia asta, baia aia Dar eu merg dintr-o dată la țintă și vă spun ca să știți Că fica dumneavoastră e mută Da, dar aș ține să-mi spuneți Din ce a venit Nimic mai ușor I-a venit din faptul că Și-a pierdut graiul. Foarte bine, dar v-aș ruga să ne spuneți Pricina pentru care Și-a pierdut Graiu Na, Cei mai mari autori ai noștri Vă vor spune că pricina Este... O, o piedică evită în el, el, el, mișcarea limbii Dar care-i părerea dumneavoastră asupra acestei piedici evită în mișcarea limbii? O, a a, a, Aristotel, în privința asta, spune... Spune... Niște lucruri foarte frumoase Hai, Mare om... Grozav de mare... Era cu vreo cinci palme mai, mai mare decât mine Ei, da. da Ca să ne întoarcem prin urmare la raționamentul nostru Susțin că această piedică uh, uh, Evită în mișcarea limbii E precinuită de anumite substanțe lichide Pe care noi, savanții, le numim substanțe descompuse eh? des -se. Aha. se Adică substanțe uh, care se descompun uhum. Cu atât de mai mult Cu cât aburii formați prin Exalațiunile influențelor contagioase Care se ridică În regiunile atinse de boală Și care vin Ca să zic așa Ca să, ca să uh, Pricepeți Nici o iot Nu pricepeți latinește? Nu no. Cabricias arcituram catalamus singulariter Nominativo Hec musa Muză? Bonus bona bonum, deus sanctus est necratio latinas, etiam, da, quare, pentru ce? Pentru ce? Quisum et adjectivum concordat in generi numerum et casus. De ce n-am învățat și eu? E, ce eu, ce zici cap? Asta unde știu, Da, ne văză. zice așa de frumos că eu nu pricep nimic. E, oricând acești aburi de care vă vorbesc, pornesc să treacă din partea stângă unde e ficatul e? în partea dreaptă unde e inima, se întâmplă ca plămânul, cărea noi îi spunem în latinește Armian, fiind în legătură cu creierul, care noi îi spunem în grecește Nasmus, prin a veni Cave, căria în ebraică îi spunem Cubile să întâlnească în drumul lui numiți aburi Care umplu ventriculele omoplatului Și fiindcă acești aburi Dar vă rog căutați să pricepeți bine raționamentul ăsta Și fiindcă numiții aburi uh, uh, Au o anumită influență vătămătoare uh, uh, Vă rog însă fierbinte Acum să deschideți bine urechile da, da, da. Da, Au o anumită influență vătămătoare Care e pricinuită din... Dar fiți atent, vă rog. Sert. Care e pricinuită de înăcrirea substanțelor lichide ce se produc în concavitatea diafragmii, se întâmplă ca aceștia aburi să. Să... O să potarium vipse milus. Aha! Na, și asta e pricina pentru care fata dumneavoastră e mută. Păi, că frumos mai știe să le spună. De ce nu merge, merge și mie așa gura? Să... Nici vorbă că nu se poate judeca mai cu cap Dumnezeu, doctor, un singur lucru m-a mirat Locul ficatului și al inimii Îmi pare că le-așezați altfel decât sunt Cum, cum, cum? Că inima vine în stânga și ficatul dreapta. Dar așa era odată Dar acum le-am schimbat Pentru că azi facem medicină După o metodă cu totul nou Aha, eu uite asta nu știam Vă cer iertare pentru neștiința mea Nu-i nimic, nu sunt sinut Să vă pricepeți ca noi Neapărat Dătătumele Ce credeți că e de făcut cu boala asta? Ce cred că e de făcut? Da Părerea mea e să puneți fata la pat Și să-i se dea drept leac Pâine multă, muietă în vin. De ce așa, domnule? Fiindcă în vin și în pâine, dacă le amesteci, se găsește o însușire plăcută care îți dă chef de vorbă. Nu vedeți că asta li se dă și papagalilor și că nu se așa, învață să vorbească? Da, așa e. Ce om mare de. E, e de pâine multă și vin. Domnule, o să mă întorc pe seară să văd cum îi mai e până, eu am plecat. Dumneata 2, ca mai stai puțin. Da. Ce treaba aveți cu 2, Domule, să vedeți, vedeti, e o doică pe care trebuie să o medicamentezi puțin. Pe cine pe mine? Da, ba, dar sunt sănătoasă tu Trupul meu da, da, da, da, da, Luca, m-am dus? Mama, mama, m-am dus și eu. Vă spun bună seara. Vă cașteptați puțin, domnule doctor. Ce doriți, domnule Jeronde? Să vă dau pan, domnule. Oh, eu nu iau pan, domnule. Nu, nu. Iată, uite, Valer, cum de mâna pe la spate e doctor. Nu, no, nu. No, no. Domnule. No, no, no, no, primi, stați puțin. Nu, no, no, pentru nimic, da, te rog, no, lume. Lume. e. Nu, pentru omice. Uiticat, nu, nu, Eu nu, pentru bani lucrez. Da, da. Mi-ați dat cât se cuvine? Da, da. Eu nu fac negustorie din medicine. O, stii, Eu nu știu ce e lăcomia. Da, nu mi-a dat așa ceva. Oh, oh. Domnule. Am plecat. doctor. Vă salut. doctor. Da. Zău că-i bună treaba asta. Dar numai să nu... Ah. Bravo, zganareșa. Prima repriză e câștigată și te și cu niște bani. nu e rău. Vezi ți ușor câștigă unii doctori. Dau din gură vrute și nevrute, mai amestecă puțin sos latinesc și gata e treaba. Dar cine e tânărul care ți-a ținit calea? Pare turburat și îngrijorat. O fi vreun alt client? Cine știe? Domnule, domnule, domnule, vă aștept de mult. Ha? Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. De mâna. Da, poftim. Oh, oh, oh. Ce este? Uite un puls care nu-mi place deloc Nu sunt bolnav, domnule, și nu pentru asta am venit la dumneavoastră Dacă nu sunteți bolnav de ce dragul nu spuneți? Nu sunt bolnav și vreau să vă povestesc totul în două cuvinte ah. Mă numesc Leandru și sunt îndrăgostit de Lucinde Lucinde, Lucinde, Lucinde Da, fata pe care ați examinat-o adineauri ah, ah, ah. Și cum din pricină că tatăl ei n-are ochi să mă vadă mi-e cu neputință să mă apropii de ea. Îndrăznesc să vă rog, domnule, să-mi sprijiniți dragostea, ajutându-mă să pun la cale un șiretlic, ca să-i pot spune două cuvinte de care atârnă toată viața și fericirea mea. Drept cine mă e dumneata? Cum trebuie să vii la mine ca să te sprijin în dragostea dumitale. și cobor de omitare de medic la murdării de felul ăsta. Domnule, nu faceți gălăgie. Vreau să fac? un ritual de Domnule, mai în O să-ți nu rogul de găsit omul! și eu ne mai pomenesc o brazdicie! Domnule! Să vrei să-mi folosești pe mine la casă... Domnule! Ce. Ce Hă? O pungă cu bani? Da! O! O! ho O! Nu vorbesc despre dumneavoastră, domnule, care sunteți un om mă... aha, cestit <laughs> <laughs> Și sunt fericit să vă pot fi de folos Dar sunt pe lumea asta unii obraznici care iau pe oameni drept ceea ce nu sunt, da, <laughs> sunt și, și vă mărturisesc că, că asta mă scoate din film. De da, ce iertare, domnule, de la pe care vă rog să mă credeți eu Lăsați glumă <laughs> Despre ce este vorba? Da. Aflați, domnule, că boala pe care vreți să o vindecați E o boală născocită Aha? Doctorii și-au spus în privința asta părerea cât puteau Și-au dat vina care pe creier, care pe intestine, care pe splină, care pe ficat da. Dar numai dragostea e adevărata vinovată Și lui a născocit Aha. boala asta pentru a scăpa de un măritiș pe care nu-l dorește Aha. Înțelegeți? Aha. Dar ca să nu fim văzuți împreună, să plecăm de aici Și o să vă spun pe drum ce aștept de la dumneavoastră Vă rog, domnule, Să pe mergem, domnule, da, rog, să domnule. mergem Am pentru iubirea dumneavoastră Uh, o dragoste pe care nu vă puteți închipui vă Și chit că m-aș face de risc ca doctor, sau o trimit pe bolnavă pe lumea îlaltă domnule, domnule. sau vă trimit în brațe! Oh, <laughs> Mi se pare că această, din urmă, soluție e cea mai bună. Nu-l vezi cum tremură bietul, băiat. Nu mai la gândul că va putea sta o clipă de vorbă cu Lisind și e gata la orice. Merită într adevăr să te ne Și cred că ai avut o foarte bună idee să-l îmbraci în hainele astea de spitzer. E el un pic caragios, nu-i vorba, dar de recunoscut nu-l va recunoaște nimeni și asta e important. Pare că aceasta e și părerea lui Leandro. Așa... Da, da că tine da. bine? Îmi închipui că Așa cum arăt Pot să fiu luat drept nu? Și cu tatăl ei nu mă prea știe Cred că mă ascund destul de bine Sub haina și peruca asta Nici <hie> da. vorba acum, acum ar trebui să știu vreo 5-6 vorbe Mai grozave de medicină reduce, Cu care să mi împănez vorbirea știți, Ca să pot trece drept un om Hârșit în treburi de astea <hie> Fugi de aici, domnule, că n-ai nevoie cum să haina nevoie totul da? Nici eu nu știu mai mult ca dumneata Cum asta? Dumneata? Să mai ia dracu dacă am eu habar de medicină Nu se poate Domnule, domnule ești un om cum se cade Și am să-ți vorbesc deschis Așa da. cum e vorbit și dumneata mie Da, da, da, cum? cum, cum. Chiar adevărat nu sunteți Doctor, Doc... nu când spun <gâng> M-au făcut doctor fără voia mea Dar știi, n-am vrut deloc Nu, nu mi-a trăzit niciodată prin minte Să fiu atât de învățat Totuși nici nu ți închipui cum s-a răspândit minciuna asta Și cât se pot toți încăpățâna să mă creadă de meserie Cum așa? Aleargă toți la mine din toate părțile Și dacă lucrurile merge tot așa Mă bate gândul să rămân toată viața, doctor De ce? Cred că e cea mai bună meserie din lume Pentru că ori faci bine, ori faci rău Plata e tot aia Nu dai seama nimănui dacă o scrântești Și croim cum ne place în pielea bolnavului Când cizmarul îți face pantofi Nu poate să prăpădească nici o bucățică de piele fără să plătească o ales parte. Ca doctor poți să dai gata un om fără să ne coste nimic Borobațile <laughs> nu îi privesc pe doctori Și vina e totdeauna a mortului <laughs> În sfârșit Partea cea mai frumoasă a mezeriei noastre E că sunt morții ăștia deocum se căde Asta așa e Și știu să -și ține gura ca nimeni pe lume Odată nu s-a pomenit să se plângă vreunul De doctorul care l-a omorât <laughs> E drept că în privința asta Morții sunt niște băieți foarte de treabă <laughs> da, da, se, se, se... Uite, Uite, uite, uite, uite și care după mult răvin să se arate la doctor da? <laughs> Du-te, du-te, du și așteaptă-mă lângă casa iubitei dumuitare Acolo, domnule doctor <laughs> uh, uh, -a -a uh, Domnul, venirăm la dumneavoastră voastră fecior mă, pe și cu al de mine uh. Ce este? Uh, să... Prost, asta mă face să stau cu mâna întinsă după bani și nu pricepe Uite, iată, că s-a dăi zece pere, de șase luni a căzut la pat care nu se mai ține pe picere și... da, e, da ce tot dați de mână? Nu, eu o țin la spate. Da, da, și da, da. ce vreți de la mine? Dar pe aici am să ne dați o drocărie care sunt o Trebuie văzut. Ce boală are? Are boală de ipocrizie, domnul. No, ipocrizie? Da. Să vedeți, s au umflat pe peste tot Și să spune că s-a umplut Toată de atâta seriozitate Că ficatul, rânza, ori splina ei Cum vă vrea să-i ziceți În loc să facă sânge Nu mai face decât apă O încinge zilnic la două zile O dată fierbințel Cu obosel și, și junghieturi La închieturile picierilor. Uh -huh. Și numai că niște simcoate și niște Gombulțiuni Cam jura că e drusă. Avem la noi în sat un spicier care, iertați vorbă uh -huh. proastă, a îndopat-o cu fel de toate uh -huh. și a rețipit mai, mai bine de șase taleri, iertați vorbă proastă, uh -huh. pe glistire, pe uh -huh. niște prapuri ce a trebuit să înghietă, pe infecțiuni de zambilă și pe sirop de la tocnic. Uh -huh. Dar toate astea, vorba ăla, n-a fost decât apă chioară. Voia să-i toarne pe gât o doctorie, dă zice vin iermetic. Dar tare m-am temut că cu vinul ăsta Ajunge papa sâmbetii uh -huh. Și să spune că doftoreștea Dă vază, o moară omenire cu nascocirea asta da, Să venim la ce ne doare, prietene da, La ce ne doare, da, da. doare. Da, Păi ce ne doare, domn doftorie Că vă rugăm să ne spuneți ce trebuie să facem da, Nu te înțeleg ce vrei E, e, Ce vrei e, e, e, e. Prostul ăsta mă face să stau cu mâna întinsă după bani și tot nu pricepe Domn doctor, maică mea e bolnavă și uitați-vă V-am adus doi tale ca să ne dați un Păi zi așa, dragă Pe dumneata te înțeleg Ea ca un băiat care vorbește limpede și știe să lămurească totul Deci spui că mama dumii se bolnavă de... Hidropizie Și că i s-a umflat tot trupul care are febră cu dureri La închieturile Ia, picioarelor Ia, da, da. Și că e apucată Uneori de sincope Ia, Și convulsiuni Adică de Ia, Da, domn, asta e. Pe dumneata am înțeles De cum ai deschis gura Ai un tată care nu știe ce spune Ia, da, da. Și acum îmi cer un leac nu? Ia, Da, da, Un leac care să o vindece Ia, da. A, așa îmi dau cu gândul. Da. Uite, luați bucata asta de brânză și dați-o să o mănânce. A, a, brânză, domnul Uftor. Da, păi asta e altă brânză. E bătută cu aur, mărgeani și mărgăritare. Și cu multe alte lucruri de, de preț uh, uh, uh, Domn, uh, vă rămâne mandatorat. Ah. Da, da, și ne zavre. și ducem să-i dăm okay. repede brânza Da, da, duceți da, Mulțumim, duceți Mulțumim Fraților, dacă moare Aveți grijă să o îngrapați cât mai bine Da, da, da Și acum Și acum să-mi văd drum Doica și singura Bună ziua, domnul doctor Ah, frumoasă doică Ah, doica inimii mele Sunt fericit că te întâlnesc doica. În control, domnul Jerome. La el ah, Când te văd pentru mine Care ventul, siminichia și sarea mare, Care îmi curăță sufletul De toată tristețea Uite, Ei, doctor, că prea vorbiți frumos pentru mine Și nu pricep nimic din păzarea noastră Te rog, doica, îmbolnăvește-te Îmbolnăvește-te de dragul meu N-ar fi bucurie mai mare pe lume pentru mine decât să te cauti Slugam de-a voastră, da. Dar mi-e mai bine necăutată Dacă știi cât te plâng în urliu Că ai un bărbat atât de gelos și de ursuz Ce să-i fac, domnul? E, e pentru ispășirea păcatelor mele. Și vrea, nu vrea... Capra trebuie să pască acolo unde-i Cum? Lângă un bădăran ca ăsta Un om care nu te scapă din ochi Și nu lasă pe nimeni să-ți vorbească Și încă n-ați văzut nimic De că doar o leacă din suceala lui Da, E cu putință și poate ca un om să aibă sufletul atât de josnic Încât să chinuiască o ființă ca dumneata Ah, numai pe câți îi cunosc eu, frumoasă doică Și care sunt pe aici prin prejur Care s-ar sucoti fericiți Să sărute măcar vârfușoarele Degetuțelor, piciorușelor dumitale Ah, Cum s-a putut ca o persoană atât de bine făcută Să cadă pe asemenea mâini Și ca un dobitoc să dea Un grosolan, un nătâng, un tâmpit Iartă-mă, toi, că dacă vorbesc așa de soțul dumii E, domnul, parcă eu nu știu că tot acest ei, se potrivește, doi, că îi se potrivește și s-ar potrivi să-i potrivești și ceva pe frunte Ca să-l pedepsești pentru bănuielile lui <sus> Drept, e, domn doctor, că dacă ar fi numai după ce îi se cuvine Nu știu la ce dracu de dracie m-ar împinge Pe cinstea mea, când ai face rău să te răzbun cu cineva pe el Îți spun eu că merită și dacă aș fi... Atât de fericit, frumoaso, să mă alegi pe mine pentru... doi Doico, vină în brațele mele, doi Domnul Doftor, am foară acasă, e domnul Jeron. Doi n vină brațele mele. Pentru nu te după fusta mea. Ja, Să șterg, să șterg și eu, să A, pe domnul Doftor! N-a că Ei, care? Nu l-ai văzut pe doctorul nostru? Stăpânul... Ba, l-am văzut, l-am văzut, răzânila. Și-am văzut și pe nevasta mea. te poate să fie? Nu știu, dar aș vrea să fie la dreapă. Ia tu-te și vezi ce face fata mea. Mă găsești în grădină. Bine, da. <gânt> Bine că scăpai de telefonelă. Psst, Leandru! Da. Am venit la timp, domnule doctor, cum ne-am înțeles, nu? Uite-l pe domnul Geront Aha. Mă duc spre el Tu, Leandre, mai faci de lucru prin grădină să nu pânălească ceva Până îți fac semn da, Am înțeles, am. am înțeles Domnule Geront ah, Domnule, tot mă întrebam unde sunteți Mă distram prin curtea dumneavoastră, domnule Cum se mai simte bolnava? După leacul dumneavoastră, ceva mai rău Cu atât mai bine Asta înseamnă că leacul lucrează Mie, mie, dar o lucrând așa Mi-e teamă să nu o dea gata N-aveți nicio grijă Am leacuri care bat orice Și n-aștept decât clipa agonie dom le, dom le. Cine e omul care va așteaptă? Este... Da. Ce? Acela Ei. care... A, înțeleg, înțeleg Fica dumneavoastră da, da, da, da. o să aibă multă nevoie de el da. Uitați, uitați, domnul, pe domșara Care vrea o leacă să se miște Da, okay. <laughs> asta e foarte bine, da, foarte bine um, Haide, domnule Spițer, vino Da Ei te rog pulsul ca să discut pe urmă cu dumneata despre boala ei Leandr Le simt Da, vă rog mâna dumneavoastră, domnișoar desa -ți, desa -ți. Da. Uh, da, Iar dumneata, domnule Geront, nu te mai uita după ei Știi, fi mai bine atent la ceea ce spun eu. Da Domnule se dă o mare și subtilă bătălie da, uh, între doctori... Da, nu, nu, nu, nu, nu, lăsați, lăsați, lăsați, lăsați, lăsați, lăsați. Da. Uh, După cum vă spuneam, se dă o mare și subtilă bătălie între doctori pentru a se știe dacă femeile sunt mai ușor de vindecat decât bărbații. <înț1> da. da uh, vă rog, vă rog, vă rog, dacă doriți să ascultați convine asta. Da. Unii zic că da, ceilalți zic că nu. Iar eu zic și da, cu atât mai mult cu cât neastâmpăru substanțelor lichide, opace, care se înfruntă în temperamentul natural al femeilor, fiind cauza pentru care latura brutală vrea totdeauna să o domine pe cea senzitivă, vedem că inegalitatea opiniilor lor depinde de mișcarea oplică a cercului lunii și după cum soarele, care își împrăște razele pe concavitatea pământului, nu, își găsește... Nu, își găsește... Niu, ași... să a, a, uite, reu, fata mea vorbește. O oh, putere minunată a leacului, o flăvită, tot! Da, Cât da. vă sunt de datorat, domnule, pentru vindecarea asta rimitoare? Da, și cum vă pot mulțumi pentru asemenea faptă? Uite, o boală care mi-a dat mult de furcă, domnule. Da, tată. Mi-am recăpătat graiul. Dar mi-am recăpătat pentru a-ți spune că nu s-am niciodată sos pe pe Leandro și că zadarnic vrei să mi-l dai pe Horas. Dar Nimic nu mă poate clinti din hotărârea pe care am luat-o. Orice mi ai spune e degeaba. Dacă Toate vorbele o să fie de prisos. Eu un lucru la care sunt hotărât. și-o putere părintească nu mă poate și să mămărit un poteva vă înțimeare, ce e căutat să faci. Mina mea nu se va pleca în fața tiranie și mai bine să mă duc la mănăstirie decât să mă mămărit cu un om pe care nu-l Nu, da, pentru nimic în lume vremea, nu vreau și gata a, Ce și voi de vorbe Nu poți să-i Domnule doctor, vă rog să o amuțiți din nou Asta mi-i cu neputință Tot ce pot face pentru a vă fi pe plac Este, dacă doriți, să vă asurzesc pe dumneavoastră Farte-ți mulțumesc Licii ce rești oameni? Oricât ai căutat să mă convici, nu o să mă îndupleci O să te cu orați chiar astă seară. Mai repede cum Da, Dar pentru oh. Dumnezeu, liniștiți-vă Lăsați-mă să medicamentez eu treaba asta E o boală ca oricare alta Și cunosc eu lea cu care îi vine de hack. Adică ați fi în stare, domnule, să vindecați și această boală să Da sigur, da sigur da, lăsați pe mine Am leacuri pentru oriși ce Iar spițerul nostru Ne va fi de mare folos În tratamentul ăsta Domnule spițer Da, domnule, domnule. Da. Vezi bine că înflăcărarea ei Pentru acest leandr E cu totul împotriva voinții tatălui da. Și că nu mai e timp de pierdut Că substanțele sunt foarte năcrite da. Și că e musai să găsim repede Un leac răului ăsta da. Pe care o întârziere ar putea să-l agraveze după mine eu nu văd decât un singur leac Și anume o doză purgativă De spălare de putine, Pe care o să o amesteci așa Cum se cuvine cu două părți De matrimonium în Poți că o să facă puțin terenazuri Înainte de a lua acest leac Dar cum îți cunoști meseria Stă în puterea tare să o convingi Și să o faci să înghite cum cum vei putea mai bine da, Ia-o și pe cu ea prin grădină da. Ca să da? pui substanțele la punct așa? În timp ce eu voi sta aici de vorbă cu tatăl ei Dar mai ales nu el de vreme Mea. Nu, nu. De repele cu leacul! Da, leacu suveran, da, -mi da. Domnule, Și dom doctor. dom da, da. dom doctorii sunt, domnule, pe care le ați prescris? Îmi pare că n-am auzit niciodată de ele. Da, domnule, sunt doctorii de care ne folosim în cazuri urgente. Aha. Ați mai pomeni vreodată o neobrăzări ca ei? Domnule, fetele sunt uneori cam încăpățânate, știți? Nici nu v-ați putea închipui cine pune după acest leandră Sângele celor tineri fierbinte și provoacă uneori asemenea tulburări. Eu însă, de cum mi- am dat seama de foii acestei porniri, i am încuiat fata în casă Ați fost foarte înțelept Și le-am tăiat orice prilej de întâlnire Foarte bine, foarte bine, foarte bine S-ar fi întâmplat cine știe ce nebunie dacă le-aș fi îngăduit să se vadă Fără ndoială Cred chiar că ar fi fost în stare să fugă cu el Judicați cu multă chipzuință, domnule. Am auzit că el face și pe Acum pentru ai putea vorbi <laughs> Un carachios <laughs> Dar nu o să-i zbutească e, Da, da e, Ce mai nu <laughs> Și o să știu eu să-l împiedic să o vadă <laughs> doar nu se pune cu un prost, <laughs> Și nu vă poate întrece el pe dumneavoastră înșiretlicuri <laughs> <și laughs> Șmecher ca dumneavoastră, mai rar Domnul, <laughs> Să vedeți, să vedeți veleaua, Domnișoara a spălat putina cu domnei, Dânsul era spiteru! Și Daravela a pus-o la care domn doctor Să mă lucrați în felul ăsta Repede un polițai și vedeți să o de aici Șerul anului, mișelule O să te dau pe de căți. Ei, domn doctor, pe ochii mei cu o să te spânzure Nu te face cotulești Uite, și pe Martini, e un ghid e Da, doamne, vai de mine prin ce am trecut până să nimeresc casa asta. Spunem ce mai știi de doctorul pe care vi l-am dat. Uite, o să Cu punzure! Oh, bărbatul meu spânzurat! Da, da! Da, ce a făcut? A făcut ca a pus la cale răpirea domnișoarei noastre. Mai dragă, bărbat! Oh, te... a... E chiar adevărat că o să te spânzure! După cum vezi. A, <laughs> și o să primești tu să te omoare de față cu atâta lume. A, ce vrei să Nu Măcar de-ai fi apucat să rânduiești surcelele alea. A, Tot ar fi fost o mângâiere a, pentru mine. Du-te, du-te de aici. Că-mi sfârși nu Vreau să rămân lângă tine Ca să-ți dau curaj Să mor Și nu mă deslipesc de tine Până nu te-ai vedea spânzura Purița Îl vine mai decât și o să-mi te toal Dintr-un loc unde o să fiu sigur de dumneavoastră Vai, vai, domnule geront, Înger, nu-i Nu s-ar putea schimba Nu s-ar putea schimba asta cu ce-o măgeală stramură ajudecată -am domnule, am venit să vă arăt adevăratul chipa lui Leandr Și să o supun din nou peliusind voinței dumneavoastră Pusesem la cale să fugim pentru a ne căsători Co? Dar hotărârea asta a făcut loc unei purtări mai cinstute hmm? N-am de gând să vă răpesc fata și nu vreau să o iau decât din mâna dumneavoastră <trui> Ce am să vă spun, domnule... I că cam primit din în științarea că unchiul meu a murit ha, da, Și că ha. sunt moștenitorul întregii lui averi Domnule, repet că în sușirile dumneavoastră sunt deosebit de mărețe Și vă dau pe fica mea cu cea mai mare bucurie de lume A scăpat medicina cu obrazul curat Ei, Dacă tot nu te mai spânzură, făm plăcerea și rămâi doctor Fiindcă eu ți-am făcut rost de o asemenea cinste Da, dar tot mi-ai făcut rost și de nu știu câte lovituri de băți Ganarel, Da Urmarea a fost mult prea frumoasă ca să-i mai păstrezi pică Fie, dacă spui dumneata, domnule Leandru, <laughs> Dragă Martin, Aia. îți iert loviturile alea de băți De haterul romârii la care m-ai ridicat Dar pregătește-te să trăiești de acum încolo În mare respect cu un om din însemnătatea mea Și ia seama, nu uita că mânia unui doctor E mult mai detemut decât s-ar putea crede <fio> Ați ascultat Doctor Fără Voie, adaptare radiofonică după comedia lui Moliere, traducere de Sica Alexandrescu și Mircea Ștefănescu. Distribuția a fost următoarea. Geront Nicolae Gărdescu, artist emerit, Lucind Aurelia Sorescu, Leandr George Carabin, Zganarel Marcel Angelescu, artist al poporului, Martin Nineta Gusti, artistă emerită. Domnul Robert Costin Cristel Valer Demsavu Lucas Sandu Sticlaru Jacqueline Virginica Romanovski, artistă emerită Thibault George Tristian Perrin Petrică Vasilescu Comentatorul Radu Beligan, artist al poporului Regia tehnică, inginer George Buican Regia muzicală, Paul Urmuzescu Regia de studiu Constantin Botez, regia artistică Nal Toscani.